Soldatul de plumb Erau odată 25 de soldați de plumb și toți erau frații, fiindcă fusese făcuți dintr-o lingură veche. Țineau pușca în mână și fruntea sus. Aveau o uniformă foarte frumoasă, roșie și albastră. Cel din tâi lucru pe care l-au auzit pe lumea asta, când s-a ridicat capacul de pe cutia în care ședeau, au fost cuvintele, soldați de plumb. Cuvintele acestea le-a rostit un băiețaș care bătea din palme de bucurie. Tocmai îi primise cadou de ziua lui. I-a scos și a înșirat pe masă. se mănau leit între ei. Unul singur era puțin mai altfel. Avea numai un picior, pentru că fusese făcut cel din urmă și nu mai ajunsese plumbul. Dar, deși avea numai un picior, stătea tot așa de drept ca și ceilalți cu două picioare. Și, tocmai, el avea să facă cele mai mari sprăvi așa cum veți avea să vedeți îndată. Pe masa pe care stăteau ei înșirați mai erau o mulțime de jucării. Era mai cu seamă un castel de hârtie de toată frumusețea. Pe ferestre puteai să te uiți înăuntru și să vezi toate încăperile. În fața castelului era un pâlc de copaci și în mijlocul lor era o glinjoară care închipuia un lac. Pe ea pluteau și se oglindeau lepede de ceară. Toate jucăriile erau drăgălașe, dar cea mai drăgălașă era o fetiță care stătea în ușa castelului. Era făcută și ea din hârtie însă avea haine frumoase și pe umeri o panglică subțire și albastră chiar ca o broboadă. Pe broboadă, drept la mijloc, era o steastră strălucitoare cât fața ei de mare. Fetița stătea cu brațele ridicate fiindcă era dansatoare și-și ridicase și un picior, dar atât de sus, încât de departe soldatul de plumb nu vedea unde-i și credea că fata are, ca și el, numai un picior. Ar fi o nevastă tocmai potrivită pentru mine, se gândi el, atâta numai că e cam boeroaică stă într-un castel și eu stau într-o cutie în care suntem 25 de inși. nu stoc mai potrivit pentru ea, dar eu tot am să încerc să intru în vorbă cu dânsa. Și s-a întins cât era de lung după tabachera de pe masă. De aici putea să se uite în voie, la dansatoarea cea mititică și subțire care stătea mereu într-un picior fără să cadă. Seara, soldații de plumb au intrat în cutie și toți cei din casă s-au dus la culcare. Și atunci, cutia cu muzicuță a început să cânte tot felul de cântece vesele. Soldații de plumb au început să se îngănească în cutia lor, fiindcă voiau și ei să iasă și să vadă cei, dar nu puteau să ridice capacul. Spărgătorul de nuci se dădea de-a tumba și creta se zbenguia pe tăbliță. De atât alarmă, canarul s-a trezit și a început și el să vorbească în versuri. Numai... Soldatul de plumb și cu dansatoarea nu se mișcau din loc. Ea stătea mereu într-un picior, în vârful degetelor și cu brațele întinse. El stătea tot așa de neclintit pe singurul lui picior și nu-și lua ochii nici o clipă de la dânsa. Deodată ceasul a bătut 12. Și poc. Capacul tabacherei s-a deschis, dar în tabachere nu era tutun. Era numai un drăgușor mititel și negru. O șmecherie strașnică. <laughs> Ascultă, soldat de plung, a spus drăgușorul. Mută-ți ochii în altă parte. Dar soldatul parcă nici n-ar fi auzit. Bine, hai să vezi tu mâine dimineață, a spus drăgușorul. Când s-a făcut ziua și copiii s-au sculat, au luat soldatul de plumb și l-au pus pe marginea ferestrei, și deodată, cum fi fost drăgușorul. Cu fi fost vântul? fereastra s-a deschis și soldatul de plumb. A căzut de la etajul al treilea. A fost un drum cumplit. A căzut cu piciorul în sus și s-a înfipt cu chivăra și cu vârful baionetei între două pietre ale calda Fata din casă și băiețașul s-au dus repede jos ca să-l caute, dar, cu toate că erau cât pe ce să calce pe el, nu l-au sărit. Dacă soldatul de plumb ar fi strigat, aici sunt, aici sunt. Desigur că l-ar fi găsit, dar el n-a strigat, fiindcă era în uniformă și nu se cuvenea să strige așa în gura mare. Începuse să plouă. Picăturile cădeau tot mai dese și de la o vreme turna cu găleata. După ce a trecut ploaia, au venit doi băieți. Ia uite," zise unul din ei, un soldat de plumb. Ia să luăm și să-i dăm drumul pe apă." Au făcut o luntre dintr-un ziar, au pus pe soldat în lutre și au dat drumul pe apa care curgea prin șanțul de pe marginea străzii. Cei doi băieți Alergau pe lângă el și băteau din palmea. Ce umflată era apa și ce valuri făcea! Fusese ploaie, nu șagă. Lundrea de hârtie se legăna încoace și încolo și câteodată se învârtea așa de repede încât soldatul tremura. Dar tot neclintit rămânea, fața îi era nemișcată și el se uita drept înainte și nu scăpa pușca din mână. Deodată, Luntrea a intrat pe sub un poteț. Era întuneric chiar ca în cuție. Oare unde mă duc? Se gândea el. Asta e nu mai din vina drăgușor. Ah, oh, dacă fetița aceea ar fi aici, cu mine în luntre, nu mi-ar păsa chiar dacă ar fi de două ori mai întuneric decât este. Deodată a venit un șobolan care își avea casa acolo, sub podeț. Ai pașaport, a întrebat șobolanul. Arată-mi pașaportul! Soldatul de plumb n-a răspuns nimic și și-a strâns și mai tare arma la umăr. Luntrea a plecat mai departe și șobolanul după ea. Brr! Cu își mai rânja dinții și striga la așchile și la paele care pluteau duse de apă. Opriți-l! nu n-a plătit vama și nu a arătat pașaportul. opriți opriți Apa curgea tot mai repede. Soldatul de plumb a mai putut să vadă o clipă lumina zilei când a ieșit de sub potreț. Dar deodată a auzit un buiet care ar fi speriat și pe un om cât de viteaz. Aici, la capătul podețului, pâriașul de ploare, se vărsa într-un canal mare. Pentru soldatul de plumb, asta era tot așa de jos, cum ar fi pentru noi, dacă ne-am rostocoli, era de a ieșit de sub fărăt. Soldatul se ținea cât putea mai drept. Nimeni nu ar fi putut să spună că a clipit măcar. Lundrea s-a învârtit de vreo trei paturi ori, s-a umplut de apă și a început să se scunde. Soldatul de plumb era acum în apă până la gât. Între se scufunda tot mai tare și mai tare și când tot mai tare se desfăcea. Gata îi ajunsese soldatului până peste cap. El se gândea Adansa dansatoarea cea micitită și drăgălașă, pe care n-avea să o mai vadă niciodată. Și în urechile lui răsuna un cântec. Du-te la război, oștene, și de te. moarte nu te teme. Du-te la război, oștene, și de te. moarte nu te, te teme. Hârtia s-a rupt, și soldatul de plumb s-a prăbușit în apă, dar n-a ajuns la fund, fiindcă, chiar în clipa aceea, un pește mare l-a înghițit. Centul neric era înăuntru, era mai rău decât sub podeț și era așa de strânt locul. Soldatul de plumb însă era neclintit. Și ce-a întins cu armă la umăr. Peștele umbla încoace și încolo prin apă și se zbuciumă cumplit. Apoi s-a oprit odată și nu s-a mai mișcat. Pe urmă, o fâșie de lumină l-a străbătut ca un fulger. Lumina s-a făcut tot mai mare și mai mare și s-a auzit un glas strigând. Uite un soldat de plumb! ce se întâmplase? Peștele fusese prins, dus la piață, vândut și acum ajunsese în bucătărie pe masă și bucătărea sa îl spinte case cu satârul. Bucătărea sa l-a luat de mijloc cu două degete și l-a dus în casă. Toți cei din casă s-au îngrămădit să vadă pe năstrăvanul care călătorise pe apă Până în pântecele unui pește. Dar soldatul de plumb nu o se prea fălea el cu asta. L-au pus pe masă și hă, să mai spui că lumea nu plină de întâmplări minunate. Soldatul de plumb era acum. O daia în care stătuse până în clipa când căzuse de pe fereastră. Erau tot copii aceia, pe masă erau acelea jucării și castelul cel frumos cu dansatoarea, cea mititică și drăgălașă. Stătea așa acum, tot într-un picior și cu celălalt ridicat în sus, dar fără să se clintească. Soldatul de plumb s-a înduioșat așa de tare încât mai ar fi început să plângă cu lacrimi de plumb, dar s-a gândit că un oștean nu trebuie să plângă, așa că s-a uitat numai țintă la dânsa și n-a spus nimic. Deodată un băiețaș a luat soldatul și l-a zvârlit drept în sobă. De ce l-o fi zvârlit, că doar nu făcuse nimic rău? Dar aici, desigur că tot drăgușorul din tabachieră și-a vârât coada. Soldatul de plumb stătea acum pe și se simțea năpădit de o căldură pomenită. Căldura asta o fi fost de la foc sau o fi fost de la dragoste? Nu știa nici el. Culorile îi se șterseseră, că i s-or fi șters de călătoriei, ori de atâtea necazuri care dăduseră peste el, cine mai știe. Se uita la fetița într-un picior. Fetița se uita și ea la dânsul, și soldatul simțea că se topește, dar tot neclintit stătea cu arma la umăr. Deodată, S-a deschis ușa, s-a făcut curent și dansatoarea, luată pe sus de vânt, a zburat drept în sobă, lângă soldatul de plumb. A luat foc și s-a făcut scrum. Soldatul s-a topit de n-a mai rămas din el decât un gogoloș de plumb și... Când a doua zi dimineața servitoarea a scos cenușa din sobă, n-a mai găsit din el decât o inimioară de plumb. Din dansatoarea cea drăgălașă nu mai rămăsese decât steaua de pe broboadă, dar steaua era acum arsă și neagră ca tăciune.